باب النهی عن القران باب د په بیان ده, ده نهی کی د پیوښ کوو نه بینه بینه تمره <تصفح> تهنی په مند دوو کجرو کی و نهوه ماود دی غنتی اذا اکل جما تن کده ش خوراک ک هی پ جما الا مګر په اجازت د مرگرو اے گان مرگری که جوری خوری خلق یو یو خوری تا دودو پا خلی کے نو دینا نحی راغلے آیا یو خوری تا دودو خلی لکے نو چه لسکا جوری خوری تا وشن خوڑی دی جاتے دیو کو پا شریک کار کی <coughs> که اجازت دیو خو تجو گرداما پا یو یو که جوری کار نگی دودو دوه دو خلم امار گرو در لفش ری را دا حدیث ده عن جبل ابن سوهمین ستاسو دي کتابونو کې بعد کې دا لفظ غلط لیکللی ده د جبل ابن سوهم رضی الله عنه نو روایت ده شذاذ تابعینونه ده کوفی دے تابعی دے قال ريو اسوانا رسي ديو مونتا مو سنتين يوكال د قحط مع ابن الزبير ابن الزبير رضي الله عنه سرا فرزقنا تم فرزقنا تمرا <PUblik> نمولك جوري راکلی شو وک ان عبد الله بدله نی م اللهنو ی مرو بناتیې دوبه پهمونګه نونا کولو مو خوړې فهق و لا تو خاري نو دوه مځ کوي النبي شل اللهلهسلاملم ا نهې لقرران د دودو یځ کېدونې منهکرف مقولوه فرمله يستا دی نه رژون خااه مګر دا کې او سړې د خپل رور نه اجازه ته غاړي ایوې ای خلک یو یو دو دا دوه خريدا ده رسول آمدا او دا د مرګورو حق تلفي کې پاکه اجازه تو نو بیا درښت داد علماء لیکي دا ممانعت مطلقاً نه بلکې د تنګی او د فقیی په زمانہ نه کې کار س ډیردي دی بوجی د کژور وړه کي نکو کو زوږ دو به پ خلله درې درې پ خل کوي